هي يقتلوني شهيدا تمزقونني وحيدا فلست ارضى حياتي بين البرايا شريدا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه tuliona pia ninaliko oda aljihadi sababu lizulli walhalaki watasalluti na huu mlango safha uh, ya safha sawa ya tulisoma <coughs> Hadith mpokea na Ibn Umar الله anhu qala nisama sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha tabay'atum bil'aynat wa akhadtum adnab albaqar wa raditum bilzar'i wa taraktum aljihada sallat Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta فترجعوا الى دينكم حتى ترجعوا الى دينكم فقومه صلى الله عليه وسلم ما نسما اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم hata rudiu ila hii hadithi tukielezea maelezo mengi sana kitu tu ningependa kugusia katika hii hadithi ni jambo ambalo ni muhimu sana kufahamu kuwa huu unyonge ambao umekumba umma wa Kiislamu umetajwa hapa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na lazima kila mtu afahamu sifa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akizungumzia masaili ya dini wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu niyuhu. hapa sasa tunapewa wahi wa ugonjwa ambao tuko nao na suluhisho lake liko hapo hapo ndani suluhisho liko hapo hapo ndani na hadithi yenyewe ukiangalia haijatuambia khilafa is the answer kama vile baadhi ya ndugu zetu huwa wanatufahamisha khilafa is the answer Hili hamna hadithi haikutaja tuliacha khilafa hadithi haikutaja kuwa hatuna kiongozi wengi kuambiwa vipi sasa tutapigana vipi jihad na hatuna kiongozi mpaka makafiri wameshika haya maneno Moja katika makufaru wa Amerika akaandika kitabu kinaitwa leaderless jihad kuvunja moyo wa Uislamu waspigane jihad mtume sallallahu alaihi wasallam hapa litaja kitu kimoja ambacho kitaturudisha katika izza na lazima mukumbuke maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Al-Islam ya'lu ya wala yu'ala. Sasa uislamu lazima uwe uko juu. Lazima. Na uislamu kuwa juu njia ni hii. Moja. Ile njia ambayo tumeiacha hapa. Ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema sallam. wataraktumul jihad. Hii ndiyo tumeacha Ndiyo maana unyonge ukatukumba dunia mzima Lakini alhamdulillah. Mziimu wa marhamu Shekhe wetu Sheikh Abdullah Yusuf Azam. Na muhifadhi Shekhe wetu Sheikh Usama bin Laden na Sheikh Ayman al-Zawahiri. Nama shehe wote wa jihad Awarehemu ni awarehemu waliotangulia na wahifadhi wale ambao tuko nao kwani saa hizi uislamu na waislamu wanatambulika dunia mzima kwa sababu ya jihad yani pale tunazungumza hatuzungumzi hata robo ya waislamu kuwa wamesimama na jihad hata robo ya robo ya waislamu hawajasimama na jihad. Lakini saa hizi izza inaonekana. Kwa nini? Watu wametwabikisha, wametwabikisha hadithi ya Mtume sallallahu wa wasallam. Watu wameitekeleza hadithi ya Mtume sallallahu wa wasallam. Ndio maana izza ikarudi. Sasa tusidanganyane. Suluhisho tunalo ni sisi wenyewe tuwe tutataka sisi wenyewe tuwe tutataka dhul ambayo ilikuwa nitoe mfano wiki jana tulipokuwa na darsa na sikuweza kuitolea mfano kwa sababu ya wakati mfano mzuri sana tuko nao wa kuwa Muki ya cha jihad mtadhalilishwa na makafiri ni hile unyonge ambao tunaoneshwa nchi ya hapa karibu tu hapa Kenya. Kenya. Watu wamepewa kadhi court, Mahkama ya kadhi, wakaona alhamdulillah hii lazima tutaipigania isiondolewe. Lakini wapigania nini? Swala la kujiuliza ni kwa wapigania nini? Je Uislamu ni kuoana, kuachana na kurithi? Huo Uislamu. Hakuna Uislamu mwingine. Wacha hilo. Hata hayo ambayo yanazungumzwa ya, ya kuoana na kuachana na kurithiana bado hayo hayo mahkama ambayo nasikia yana hukumu kwa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yako chini ya mahkama za kikafiri yani wale wanafi wanaokwenda katika hizo mahkama za kadhi asiporidhika anakwenda kwa mahkama ya kikafiri na ile hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inafuta Hasa, tunakaa tunabishana tunataka mahkama mahka mahka ya kadhi mahkama ya kadhi Mahkama ya kadhi fanye nini idhalilishwe ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu anakwenda haikot court inatupiliwa mbali anapewa hukmu nyingine hii ndio mahkama ya kadhi tunahitaji uu, unyonge, ni unyonge na kufanywa wapumbavu. Uislamu yani wamefanywa wapumbavu na hawafahamu Uliza wazee waliokuwa pwani kabla ya mkoloni kuja Ni mahkama gani hiyo ilikuwa ya kadhi ndio maana ikaingizwa ndani ya hiyo katiba Ni ipi iliyokuwa ni hiyo iliyoko ili saa ama ni tofauti hii pwani tunaiona kutoka Somalia mpaka mwisho huko Tanzania Zanzibar na Pemba yote ilikuwa inahukumiwa na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu yote sasa kwa sababu ile pwani ilikuwa chini ya sultan wa pande ya Omani na anahukumu kwa sheria za Kiislamu ikawa kwani ikiwa itaingizwa ndani ya Kenya basi lazima mwa kwa sheria zao Ndio wakapewa hizo tatu tu kuoa kuachana na urafi Basi, ikaonekana hiyo ndio uislamu mkubwa sana nyimu nao yani makafiri wakawafanya wapumbavu kiasi hicho lakini kwa uwezo wa Mjiizimu subhana huwa ta'ala Hatuzungumzi kwa pwani ilikuwa ikihukumiwa kwa sheria ya Mizimu Subhana wa Taala itakuja kuhukumiwa tena. Hatuzungumzi pwani. Tunazungumza Kenya na wala si Kenya peke yake, Mashariki ya Afrika na si Mashariki ya Afrika peke yake. Afrika mzima na dunia mzima inshallah. Allahu akwana. Na haya si maneno yangu haya asima neno yangu ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema angalia hadithihi hii utaipata katika musnad ya ahmad ama katika almujamul kabir ya tabarani mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yabqa ala wajhi al-ard hakutobakia juu ya hi Baitu madarin wala wabarin bayt madarin akikusudia nyumba za vijijini katika miji mikubwa wala wabarin na nyumba za ahlubadia hakutobakia katika hii ardhi yani nyumba zote nyumba zote dunia mzima hazitobakia ila adkhala Allah alayhim alislam illa mnyeizimu subhanahu wa ta'ala ataingiza ndani ya hizi nyumba zote uislamu Allahu akbar Allahu wa utukufu wa mwenye nguvu wa bidhulli dhalilin na kwa unyonge waliedhalika Utukufu wa mwenye nguvu ni vipi? Na kudhalilika kwa mnyonge ni vipi? Ima yu'izzuhum wayahdihim ila islam kila nyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Atakuwa mwenye kuwaongoza. Akawatia katika uislamu wakapata nini? Wakapata izza. Wakapata utukufu, wakapata sharaf, wakapata na nguvu. Amma wa imma yudhilluhum fayaadul jizyata Amma kila nyumba itakuwa yenye kudhalilishwa na wakawa wenye kutozwa jizi hasa nyumba zitakuwa aina mbili ulimwengu mzima haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ulimwengu mzima nyumba zitakuwa sampuli ngapi mbili wenye kupokea jizia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwao na wenye kutoa jizia Hakuna nyumba ya, ya tatu Nyumba ni hizo mbili Sasa ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Na itafika Allah Katika riwaya ya Musnad ya Ahmad Mtume sallallahu wa anasema fayaj'aluhum min ahliha imma yezimmu subhanahu wa ta'ala atawatiya nguvu awwafanye nyumba awwafanye min ahliha min ahli alislam min ahli kalimatu alislam wa, al wa, wa kalimatu at-tauhid watafanyani watu wa kalimatu alislam wa kalimatu wa imma yudhilluhum laha ama miezimbo watawadhalilisha, wale watakaodhalilishwa fayadinu laha wawe watakuwa wame kuwa ni wanyonge mbele ya uislamu hii ndio natija tunaisubiri na hii natija ndugu zangu waislamu haifiki ila kwa silaha na watu wasione kuwa tunapenda sana kutoa darsa kwa kuweka silaha mbele silaha zinaecho ili mufahamu kuwa ndio njia mukaona muka watu wanazungumza mambo na hakuna mambo yanatendeka ni silaha ziwezenye kubebwa pale ulipo kwa uchachi kama muislamu kana kisu chako kafiri ukipata nafasi ya kafiri unafanya kazi yake na tulisema mambo yetu ni matatu tu chinja chonga fiek na hii ndio italeta nini bi'izzin azizin wa bidhulli dhalili Ndiyo itatufikisha hapo kwa hivyo haya mahkama ya qadi kwa ndugu zetu ambao wako Kenya na Nawali ambao wako Tanzania angalia Tanzania badala wa, wawe na somo ambalo linaendelea Kenya watiefahamu na kuzingatia wao saizi ati wapigania na wao wapate mahkama ya kadhi ifanye nini kuidhalilisha kudhalilisha Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziwe zitakuwa chini ya makafiri yani kafiri katiba yake iko juu ile kanuni ambaye ya ameandika iko juu Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayekuwa chini. Kwa nini? Lazima wazINDUKE wa, wa Islam wafahamu kuwa Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakishika silaha jitakuwa juu ya makafiri hizo katiba na kanuni hizo zote hizo zitafutwa hakuna masala kama hayo zote zinatupiliwa mbali lakini waislamu wamekana makafiri Mfaka. yani weza sema weza sema kuwa wamekuwa sawa na makafiri na haya maneno nasema nina uthibitisho ndani ya Mombasa kuna shekhe aliandika kitabu na akaenda kusahihishwa na bwana mmoja ambaye watu wengi sana wawanasema huyu ana fujo nyingi na hajasoma singependa kumtaja jina lakini watu wengi sana wanamfahamu huwa wanasema huwa ana fujo nyingi sana ana fujo nyingi sana lakini hajasoma lakini yeye walitoka alitoka akaenda kumrekebisha huyo shekhe Naweza kumtaja kwa sababu wa miuza waislamu muda mrefu sana ni Alilodi. Alilodi. Wengi sana wanamfahamu kwa ile jina. Aliandika kitabu ndani yake akasema Katiba ya Kenya ni kama Qur'ani. Haya maneno yalikuwa ni maneno ya kufru maneno ya kufru. ndugu yetu yule ambaye alienda kumsaidia akamwambia afute hayo maneno ni wale ambao watu siku zote wanawashitumu ah makaburi ya juanini nini huyo amesoma wapi lakini yeye aliweza kufahamu tauhid kuliko wale ambao wameka ndani ya madarasa wakasomeshwa miaka akafahamu tauhidi kwa kwa nini huyu anafananisha maneno ya Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala na akiliza makafiri najis kufru wazi kufru kwa hivyo huyu aliload huyu alishare matarajia alitubia kutokana na huu kafiri wake na kama hajatubia ni shababu aendelee na kazi insha Allah kwa sababu haya ni matusi matusi mazito sana kwa Mnyizimu Subhanahu wa na ahlu atawhid hawawezi kutulia wakawa wanaacha mambo kama haya yanaendelea ni watu watafute kitabu chake wakati hiyo alikuwa kwenye ile ule mkusanyiko wa commissioners kuangalia marekebisho ya katiba ndo kaandika haya maneno unaingizwa kwa makafiri mpaka unakuwa kafiri kama wao sasa na sisi tuombe Mnyizimu Subhanahu wa Taala ajalie vizazi vitakavyokuja visiwe kabisa na kuingiliana na makafiri Mnyizimu awajalie wawe ni waislamu watasimama na haki pale imesimam. Na ndio maana ndio maana jana Masha Allah ndugu yangu Hashim alitoa maneno yakanifurahisha sana. Wakati tulikuwa hizo ardhi za kikafiri, katika habari tulikuwa tunasikia Waislamu wa kali. Waislamu wasiasa kali, waislamu wasiasa kali. Lakini alhamdulillah siku hakuna tena waislamu wasiasa kali, siku hizi ni waislamu wa vita vikali. Allahu Akbar. Waislamu wa vita vikali. Eh. Yaani daraja imefanya nini? Impanda. Daraja imepanda. Kwa <coughs> Watu wamerudi katika sunna. Aziz azizi bi uzzi aziz wabidhulli tunaenda hapo hivyo hapo ndo tunaelekea akbar tukiingia katika hadithi ambayo mpokezi ni aslam abi imran anasema na musishangae kwa waislamu wanaitwa waislamu wa vita vikali. haya musishangae. Hii ni katika sunna. Hapa tu hapa شباب. Huwa wanaitwaje? Wale ambao wanasikiza habari sana. Mababe wa kivita. Yaani yani, ukiitwa babe wa kivita, yani umebobea katika vita. Si masala Si masala ya masuala madogo ni kwa dunia nzima saa hizi dunia nzima haijijui haijitambui watafanya nini juzi walikuwa na mkutano mambo ma, makubwa sana wamepeleka watu wa Afrika ni we want to find a lasting solution for Somalia lasting solution sisi tunayo sijui mwa itafuta ya nini Muondoke ama tutawazika nyote hapo Mogadishu. Na tukimaliza kuwazika nyote Tutawafata huko kwenu tuwazikie huko huko kwenu. Hii ndio lasting solution. Yaani musitafute lasting solution jioni kwetu tutawapatia insha. Si mkae kwenye mikutano mingi mkinywa wa China mahamri tu ya bure na mkinpea na allowance makubwa makubwa lasting solution tunayo tuko hapa mstuni na lasting solution tushiianda nyinyi ni mufanye subra inshallah lasting solution itawafikia taqfir <tiple> allahumma <tiple> aslama abi imran anasema wa -an aslama abi imran qala imepokea kutoka kwa aslam ambaye ni abu imran anasema gazuna min almadina نريد القسطنطينيه كونستانتينوبل Anasema tulitoka madina tukielekea Konstantinopoli hebu nenda uangalie madina na Konstantinopoli ni wapi na wapi tafuta tu atlas uangalie madina na Konstantinopoli ni wapi na wapi hapa tunazungumzia masahaba. Yaani ikiwa wameenda na gari inayokwenda mbio sana, mbio za kasi ni farasi. Na walitoka Madina mpaka Constantinople. Ndani ya Turki huko. Ambayo ili inahukumiwa hukumiwa na Waroma wanaenda kuifungua tumefahamiana mm. kwenda kufungua kwao huko ikiwa wao waliweza zama zao. zaidi ya karne nne. zimepita wameweza kufika huko hii karne yetu tuna magari na ndege ndio mliona Alhamdulillah Mnyezingu watakabalia ndugu zetu 19 waliweza kutingisha Amerika ndani ya Amerika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ndani ya Amerika. <coughs> Kwa hivyo sisi kufata makafiri kule waliko sitatizo kwetu. Si tatizo. Na hii ndio sunna ambayo tunaiona walikuwa wakifuatwa tangu uzama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha anasema wa alal Abdurrahman bin Khalid bin na aliyekuwa kiongozi wa hili liku, hiki, hiki kikundi alikuwa ni Abdurrahman mtoto wa Khalid bin Al-Walid radiyallahu anhu Akasema walipofika Warrum na wa Roma dhuhurihim walikuwa yani tayari wanawatarajia wanakuja kwa hivyo wakawa wenye kujieka katika ile kuta ya mji. Wakajieka kwa nje safu nyingi sana mpaka zile safi yani kule zimetoka zikafika mpaka kwenye ule ukuta. Zikawa zimeshikana na ukuta. Sikiza yale mambo yalitokea. Vita vinapiganwa ikaonekana hawa wametuzuia kuingia ndani ya huu mji ni shida hamala rajulun ala la aduw bwana mmoja akatoka kazama ndani ya maadui zama huko mpaka wenzake wanamuona yuko peke yake katikati kati ya waroma kule vichwa tu wanaona vichwa vya waroma tu vikiruka tu vikibingiria huko chini mtu peke yake huko katikati huko faqala an watu wakasema mahma ma. yani kama mzuieni mzuieni yani atolewe wewe kule aliko la ilaha uyu. ila allah vipi huyu yulqi biyadaihi ila tahluk wakatoa haya maneno yulqi biyadaihi ila tahluka anajitupa kwa mikono yake katika kujiangamiza na hii ndio fahamu watu wengi sana wameichukua katika aya Mwezingu Subhana wa Taala anasema wala tulqu bi ila tahluka. hichi kipande cha aya ndiyo niliwaambia juzi hawa wenye kupinga jihad na kupinga amalia istishhadia hichi kipande cha aya huwa wanamtolea yule ambaye hajui mwanzo wa aya Kwa yule anejua hii aya pale imetoka Subhana Allah utashangaa Sasa sikizeni tafsiria hiyo aya Si kuna watu wali walimwambia kuna wale ambao walikuwa hawako wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakisoma ala tulqu bi ila kwaona huyu amejitupa kwenye kujiangamiza Mtu yuko kwenye amalia istishhadia washasema amejiangamiza Sikiza jawabu ambayo ilitolewa Fakala Abu Ayyub Abu Ayyub alikuwa ni katika maanswar akasema inama nazalat hadhi alaya fina ma'shar alanswar hakika hii aya imetushukia sisi maanswari na maanswar tunao hapa mashaallah mwezimu au hifadhi amen na huko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kulikuwa na Mansura. Sasa Abu Ayyub al anasema, "Hiyo aya mnayomsomea yule ndugu yenu ambaye yuko katika amalia istishhadia, mnaisoma kimakosa hii aya imetushukia sisi. Sikizeni tafsiri yake ni nini?" Akasema, "Lamma nasarallahu nabiyahu." Pindi alipomnusuru Mwenyezi Mungu mtume wake, waadhhara alislam na ka upatia ushindi Uislamu kulna sasa tulikaa chini sisi tukasema halumma nuqima fi amwalina halumma nuqim fi amwal wakiitana halumma nuqim fi amwalina njooni tukaye katika mali zetu kwa sababu tumekaa muda mrefu sana tufanyi biashara mali imepungua Tumekaa muda mrefu sana hatulimi mashamba yameharibika sasa njoooni tu yale yaliyo haribika tulipokuwa tuko kwa sababu saa hizi alhamdulillah uislamu umepata nusa kubwa sana watu waku wa sisi ambao tulikuwa yani wale wa wale wale masini, e, wale masini sisi tuliko wale wa mwanzo kwa hivyo tuweza tulia sisi wengine wakaendeleza gurudumu wakataka kufanya nini kukaa kuangalia biashara na kufanya ukulima fa ta'ala nziimu subhanahu wa ta'ala akashukisha aya wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqoo fi Na toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukisikia fi sabilillahi umetajwa katika Qur'an na sunna ukijua hiyo ni jihadul kufar bisayf pengine ije muqayyada ije imefungamanishwa na jambo fulani kama tuseme tu mfano wa maneno e uambiwe fi sabili llah alladhi yaqtalul ay huwa ukitoka ukitafuta elimu utakuwa katika njia ya subhana Mungu lakini isipokuja na qaid ya jambo lingine moja kwa moja Fisa sabili llah inamaanisha nini kitalo kuffari bi kwa hivyo wa amfiqu wa amri toeni nini imetaja kwa hivyo itakuwa nafsi na mali kwa sababu hizi ndiyo watu wa wanatoa katika njia ya nani ya Mnyizimu Subhana wa mali na nafsi kwa hivyo toeni mali na nafsi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa wala tulqu bi ila tahluka na wala msiwe wenye kujitupa kwa mikono yenu katika kujiangamiza haya maneno ya mbele ni kinyume cha maneno ya mwanzo mumepewa amri Mutoe nafsi zenu Mutoe mali zenu katika jihad Musipofanya hivyo itakuwa mmefanya nini Ndiyo hiyo tulqu bi aidikum ila sasa abu ayuba kukaa nyumbani kukaa nyumbani kutokwenda jihad Ndiyo hiyo tulqu bi aidikum ila tahluk ukakaa unakaa unaangalia biashara zako unakaa unaangalia familia yako unakaa unaangalia shamba lako hindio tulqu bi aidikum ila tahluka si yuli ameenda kufanya amalia istishadia yuli ameenda kufanya amalia istishadia huyu yuko katika katika najat yuko katika kufaulu huyu wale wenye kuingia kwenye kujiangamiza kama aya ambayo tuliisoma mwanzo taangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha wenye kujiangamiza. Hapa tumeona katika hii aya ambayo Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu anaelezea Kuwa kujiangamiza ni kukaa ukaangalia nini? Biashara zako, ukakaa ukaangalia familia yako, ukaachana na jihad. Ukaacha kutoa katika jihad, ndio umejiangamiza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ba, kabla hii aya kuna aya nyingine ambayo tulikuwa tumeisoma la ukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'adta alayhi mushakka wa, shuka, wa billahi law istata'na la ma'akum Yuhlikuna anfusahum wanaangamiza nafsi zao kufanya nini kutoa nyudhuru nyingi sana za kwenda jihad huko ndo kujiangamiza lakini mtu ametoka anasema mimi nifungeni mabomu nataka niingie bunge hiyo ya Kenya sitaki kutoke hata Hatakomba mwiko wa bunge sitaki atoke wacha kibaki na wenzake kibaki na grupi yake ya waizi wacha hao hata wale komba mwiko ambao wako ndani ya hiyo bunge sitaki watoke nifungeni mabomu mimi leo naenda kuamaliza Huyu tunamwambia ahlan wa sahlan hii huku, ndi, huku ndiko kuokoka Hapa ndiko kufaulu kunapatikana kwa sababu baada ya hapo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shahada yake lakini wenye kukaa wenye kukaa wakakosa kwenda jihad hao ndo tunawaambia munaangamiza nafsi zenu kama ilivyo kuwa kwa Mwenyezi Mungu amesema wa wanafiq ambao wanatoa nyudhuru za kutokwenda katika jihad wanaangamiza nafsi zao na wale katika hii aya ambayo iko katika hii, hii hadith tunayoisoma sasa hizi wa amfiqu fi sabilillah toeni nafsi zenu mali zenu katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala tulqu biaydikum ila tahluka Na wala musiangamize nafsi zenu kwa mikono yenu yani msiziangamize kwa kukaa mkaangalia biashara na mukaangalia familia na ukulima na upuuzi mwingi sana wa kidunia ndo kuangamia akasema falilqa'u ila tahluka. na mtu kujitupa kwa mikono yake katika kujiangamiza an nuqima fi amwalina ni sisi kukaa. tukasimamisha zile mali zetu tukaziangalia na na tukao wenye kuzirekebisha zile biashara na tukao wenye kuacha jihad mwisho ana nini wanada al na tukao wenye kuwacha jihad Huku ndo kujiangamiza kwa hivyo watu wakitoka jihad huwa wanajiuisha kujiangamiza ni kujifisha lakini ukitoka katika jihad ukienda katika jihad unajiuisha unajipatia uhai na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasifu wale ambao wameuliwa katika jihad huwa wao si maiti lakini wao wako hai kuwa mola wao wanapewa abu imran akasema abu imran ambaye ni aslam famiazal abu ayyuba hakuacha huyo abu ayyub yujahid fi sabili llah kupigana jihad katika njia subhanahu wa ta'ala hatta dufina mpaka akaa mwenye kuzikwa Konstantinopoli mpaka kazika kwa huko Konstantinopoli. ansuari wa wapi Madina. Madina na insha Allah tunatarajia manswaru wetu Wa Somalia. kwenda kuwazika nje ya Somalia tukivuka huko tukienda jihad huko na kutupeleka raya ya tauhidi simame katika ardhi ya kufari. Amin. Amin. Amin. Tunatarajia wataenda kuziko huko insha Allah. Amin. Na Mnyizimu sote. Hii hadithi imepokewa katika Sunan Abi Dawood. Tukiingia katika hadithi ambayo inafatilia Mtukasoma tu hii hadithi kwa vile mda umeenda وتاendelea na hii hadithi kesho ikimalizia na ya pili yake inshaallah hadithi imepokelewa na fauban anasema wa antha uban qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yushikul umam an tada alaykum kama قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزع عن الله من صدور عدوكم المهابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا wa karahiyatul maut dunya wa karahiyatul maut wa fi riwayati li ahmad dunya yani watu kuchukia nini chinja chinja chonga watu wanachukia hii tutaiona وجزاكم <تصفيق> الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله فيك يا الحمد لله تمماليزا نشكر الله عز وجل كما بنسيكه ketika darsa leo ilikuwa ni bi izi azizi wa bidhul dhalil ma insha Allah bi idznillah insha Allah siz kazitu jeteleza kama vile yani watu wanapojua kwa chinja wao chinja wao يفرض الاسه مديني فيك واو توك واو جهاد الكافرين واو جهاد واو مع كفيري تشينج واو فيك واو تدونا تشينج واو توك واو ثابت دورا الله اكبر الله اكبر الله اكبر jhezunana sallihuna aidunana arsilunana jhezunana kakatuni tani <tune> jamaa kila siku pesa وانصونا واعظونا تامير انتم مشكل <سؤال> متكدوكم تامير ان جئنا او جهلنا سددونا ولا ليو ومسوا قولي يعني متوجهه هنا يعني ومتاي الحق حقا ساندونا قد عرفنا الحق حقا قان نحن جند الله من ننه والمن